Hatodik rész. Élni akartunk. Mindenki tudta és felismerte, milyen ellentmondásos érzés, amikor a szomszédunk keze az egyetlen dolog, amibe kapaszkodhatunk. Ugyanakkor mind élni akarunk, még ha a társunkat a halálra választották is ki. Hunya Folkman. Braha optimista volt. Még hónapok múlva, annyi megrázkódtatás után is mondogatta a többieknek, Irénének, Katkának és Renének, hogy ne adják fel, tartsanak ki. Meglátjátok, jövendölte. a háború után mind együtt ülünk majd a cukrázdában, kávézunk és süteményt eszünk. Irének kinevette őrült képzelgése miatt. Innen csak a kéményen át vezet út kifelé, jegyezte meg keserűen. Mind látták a főtáborban, hogy a krematóriumból füst gomolyog, Közvetlenül a barakjaik mögött. A szél néha a lágerkonyha előtti Apple felé sodorta, ahol ha esett, ha fújt, órákon át álltak sorban, még ki nem derült, hogy egyezik a létszám. A hamu időnként a parancsnok felesége Hedvig szállt, és megült a leveleken, fűszálakon és rózsabimbókon. A kávé meg a sütemény egy letűnt világhoz tartozó álom volt csupán. Pozsonyban az Art Novo stílusú stílusú kártonkávéház volt az egyik legfelkapottabb találkahely. A maga díszes burgundi vörös dekorációjával, aranyozott bútoraival és elegáns vendégkörével. Mi sem állhatott volna távolabb a jelen valóságától. A foglyok reggeli kávégyanánt sötét löttyöt kaptak, amelyet őrölt cikóriából vagy magból, vagy ki tudja miből készítettek. Délben, a félórás ebédszünetben levesnek nevezett tarlórépa főzetet mértek egy mély üstből a tányérjukba. Akinek nem volt tányérja, egyszerűen nem kapta meg a fejadagját. Éréne az első néhány napban nem volt hajlandó megenni a levest. Bűzlik, mondta undorodva. Bár szegény családban nőtt fel, ahol egy egész főt tojás különleges születésnapi ajándéknak számított, hozzászokott, hogy szeretettel elkészített rendes ételt ehet, nem disznónak sem való moslékot. Az egész napi kenyér adagot este a végtelennek tűnő ellenőrzés után osztották ki, fejenként mindössze 200 grammot. Nehezen emészthető, tömör, nyers tésztája volt, gyenge minőségű lekvárt, vagy margarint kaptak hozzá, nagy ritkán egy-egy darabka kolbászt. Iréne megtudta, hogy a kolbász lóhúsból készült, vagyis biztosan nem kóser. A sok izgalomtól és az undortól teljesen elment az étvágya, idővel azonban az égség mindent legyűrt. A rabok egészen megvadultak a koplalástól. A rabbi családból származó René elszörnyedve nézte, amint a nők este a sötét barakban örre mennek a kenyérradagokért. Az erősebb rátámadta gyengékre, akiknek itt semmiük sem maradt. René nem vett részt az állatias csetepatékban, bár meg tudta érteni, hogy mások erre vetemettek. Ahogy teltek a hetek, a nők elveszítették szépségüket, domborulataikat és egészségüket. A rossz, táplálko a rossz táplálkozás megalázó és kínzó mellékhatásaként sokan krónikus hasmenéstől, németül, durjfáltól szenvedtek. Eközben Johann Paul Krémer a frissen Auschwitzba érkező SS-orvos naplójában dicsérte a vasútállomás melletti Waffen-SS Waffen klubház konyháját, ahol először étkezett. Kacsamájat, töltött paradicsomot és salátát evett. A víz fertőzött, jegyezte meg, ezért szódát szolgáltak fel, ingyen. Két nappal később a hasmenésére zapkását, ment a teát, és széntablettát írt elő magának. A rabok nem jutottak hozzá e féle gyógymódokhoz. Hedvig Hössz a kiskertjében termesztett zöldségekkel és jó minőségű hússzeletekkel etette családját. A házában dolgozó rabokat is arra kényszerítette, hogy csempészenek neki élelmiszert a tábori raktárból. Egy napon Braha meglátogatott egy sovány lányt a táb egy napon Braha meglátott egy sovány lányt a tábor főutcáján. Ráismert egykori pozsonyi osztálytársára, Hanára. Hanna módó, kifinomult családban nevelkedett. Anyja a háború előtt gyakran azt kívánta, ducikis kislánya bárcsak jobban megfelelne a divat karcsú nő ideájának. Ha legalább tíz kilót fogyna, milyen csinos lenne! panaszkodott. Most bizonyára szörnyet. Most bizonyára elszörnyett volna, ha így látja őt csontsoványan. Renia a rabbi lánya, látta az élelemért folyó harcot, és megértette, milyen végtelen elkeseredettség indítja erre a viseg. Milyen végtelen elkeseredettség indítja erre a viselkedésre az éhezőket. Már nem tudom elítélni azt, aki az égség miatt bűnt követel, jelentette ki. Vajon bráhá? Amikor azt jósolta, hogy egy napon kávét hatnak, és süteményt ehetnek a cukrászdában, ahol a finom falatokért nem kell birokra kelni, naív volt-e, vagy erős lelkű, esetleg mindkettő? Emlékei édesanyjáról, amint kóser csirkét párol, vagy mazsolát szór a rétes tésztába, már csak a gondolataiban léteztek. Nem kóstolhatta ezeket az ízeket, és nem ölelhette át a készítőjüket sem. A lágerélet első mostoha hónapjaiban semmi oka nem volt a reménykedésre. A rabosítási folyamat megfosztotta a zsidó nőket ruháiktól, méltóságuktól, egyéniségüktől és illúziójuktól. Braha mégis azt kérdezgette magában: Braha mégis azt kérdezgette magában mikor megyünk haza? Eltökélte, hogy mindenképpen túléli mindennek ellenére. Mitöbb azt is elhatározta, hogy gondját viseli Hugának, Katkának és legjobb barátnőjének, Irénének. Iréne pedig a saját testvérére, Editre vigyázott. Az övékhez hasonló, egymás támogatására épülő csoportok sokak számára nélkülözhetetlennek bizonyultak a túléléshez, Az övékhez hasonló, egymás támogatására épülő csoportok sokak számára nélkülözhetetlennek bizonyultak a túléléshez és az emberség megőrzéséhez. Noha akadtak néhányan, akik csak magukkal törődtek. A körülmények ismeretében mindkét viselkedésforma érthető. A rokonok és barátnők osztoztak a pricsen és a takarón. A hajnali háromórás ébresztő után együtt igyekeztek a mosdókhoz. Válvetve álltak az Apple hosszú óráiban, talpont tartották az ájuldozókat, suttogva bátorították azokat, akiket megvertek. Pirkadatkor egymás mellett vonultak át, az Arbeit macht frei felirat alatt. A kimerítő napi munka után is egymással osztották meg kevéske kenyerüket és margarinjukat. 1942. július 17-én együtt sorakoztak fel a tábori út mentén. Várták, hogy a láger különleges vendége Heinrich Himmler megérkezzen, és megtekintse a birodalmát. Himmler is fekete, nyitott tetejű Mercedesben hajtott át a tábor kapuján. Több fényképész is várta, hogy megörökíthesse a látogatás pillanatait, amint a két vezető körbenéz, és elcseveg egymással. Közben a tábori zenekar a bevonulási indulót játszotta Verdi ajdájából. A foglyokat utasították, hogy öltözzenek ki, viseljenek tiszta ruhát és klumpát. Az eszesztisztek fekete egyenruháin csillogtak a kitüntetés, rikítottak a sújtások és rangjelzések. Ők voltak a sztár fellépők, a foglyok és a szöges drót pedig a díszlet. Észre vették -e egyáltalán az ócska szovjet uniformisban vigyázva álló foglyokat. Ha igen, akkor sem tekintették őket önálló személynek, egyáltalán embernek, csupán munkaerőnek. A nők sorából előretoltak egy rabot, Margaret Birnbaumot, Bece becenevén mancit Braha egyik varrónő barátnője, Braha egyik varrónő barátnőjét. Az éheztetés ellenére neki még nem látszottak ki a csontjai, ezért ráparancsoltak, hogy vetközzön le és testével szemléltesse, milyen az ép és egészséges dolgozó nő. Végtére is az Auschwitz-i komplexum elsődleges funkciójaként ipari célokat szolgált. A több altáborból álló hatalmas interesseengebít, igazgatási terület feladata eredetileg arra irányult, hogy tetemes profitot termeljen az SS számára, és teljesítse Heinrich Himmler nagyra törő ambícióit. A zsidó rabszolgák, Iréne, Braha, Katka és Manci és a többiek munkája nélkülözhetetlen volt az ausvici ipar számára, mind a termékek, mind a profit előállításában. Hogyan egyeztette össze Himmler a gazdaság igényeit a nácik átfogó, zsidómentes Európára vonatkozó terveivel? Úgy, hogy aktívan szorgalmazta minél több zsidó Auschwitzba szállítását, ahol embertelen körülmények között addig dolgoztatta őket, amíg bele nem haltak, vagy munkaképtelenné nem váltak, és meg nem gyilkolták őket. Rudolf hőztábor parancsnokot Himmler arra utasította, hogy a munkára alkalmatlan zsidókat végeztesse ki, legyen hely az új munkaerő számára. Hogy mit gondolt manci Birnbaum láttán, azt nem jegyezte fel a történelem. Az ünnepi látogatás után Rudolfal, Hedviggel és más náci nagykutyákkal együtt vacsorázott. Össz még ugyanabban a hónapban D. Terwisz Eichmann szlovákiai megbízottjával is találkozott. A szlovákiai zsidókról beszélgetett vele, akiket a leghozzáértőbb, speciálisan kiválasztott munkásaiként jellemzett. Kijelentette, hogy a rabok a megfelelő eljárás szerint kapnak feladatokat, szakmai tapasztalatuk és képességeik alapján. Külön kiemelte a fontos és ritka szakmai tapasztalattal rendelkezőket, mint például a gyémánt-metszők, szerszámkészítők, órásmesterek. Ők azok, akiket a történelmi értékekhez hasonlóan mindenkor védelmezni kell. Becsesnek számítottak még az építőipari munkások, téglavettők, villanyszerelők, ácsok és lakatosok is. Mindegyik hagyományosan férfi munka volt. Mire számíthattak hát a deportált nők? A nemük eleve hátrányt jelentett számukra. Mi haszna lehetett egy anyának, vagy egy kalapos nőnek a homok, a tégla és a betonvilágában? Azokat, akik a varrásban, gépírásban, tehénfejésben, kenyérdagasztásban és a sebkötözésben jeleskedtek, most kemény fizikai munkára osztották be, amelyet általában férfiak végeztek. Csákányt nyomtak a kezembe, azt sem tudtam, hogyan kell használni, hiszen felemelni is alig bírtam. A puskatus megtanított rá. Dr. Claudette Bloch Ahhoz, hogy Braha derülátó jövőképe megvalósulhasson, először túl kellett élniük a testileg, lelkileg embert próbáló, kegyetlen körülmények között végzett munkát, amely az eszesz ipari és mezőgazdasági vágyálmainak beteljesítését szolgálta az ezer éves birodalom alapjait, amelyet Hitler grandiózus szónoklataiban megígért, rabszolgák rakták le. Néhányan közülük láthatók a háttérben a Himmler látogatásáról készült fotográfiákon. Névtelen alakok, formátlan ruhában, fekete-fehér képeken. A szívük mélyén még mindig nők, a külső megfigyelő számára csak eszközök. Reggelente hét órakor amikor az Apple véget ért, a foglyok várták, hogy megkapják beosztásukat a tábori zsargomban kommandónak nevezett munkakülönítményekbe. A varrónők öltések helyett pangóvízű tavak kikotrásával, vízelvezető árkok ásásával, folyópartok megerősítésével és lápos területek lecsapolásával foglalatoskodtak. Az Ártamán szövetség kötelékében Himmler is hősz arról szőtt terveket, hogy tiszta vérű németekkel népesítik be az országtól keletre fekvő területeket, telepek kialakítása és mezőgazdasági fejlesztés segítségével. Álmaik most a megvalósulás szakaszába értek, ám az ezzel járó kemény munkát nem az ideológiájukban szereplő robosztus árjákkal, hanem az ember számban embert zsidókkal végeztették. A nők félig csupaszon Mezitt lábgázoltak a szennyezett iszabban, hogy az árok növényzetét gyökerestül tépjék ki. A különítmény felét elvitte a malária. Többen összerogtak a kimerültségtől, és belefulladtak az iszapos vízbe. A kommandót Martin, SS. Unterscharführer, szakaszvezető felügyelte, aki rendszeresen eldicsekedett azzal, milyen sokan meghaltak munka közben. És csak bugyi volt rajtuk, mesélte vigyorogva. A felügyelők nem csak passzív megfigyelők voltak. Egy erdélyi zsidó varrónő végignézte, amit az egyik női eszesz őr bemutatja a társainak, hogyan lehet egy robot egy kisebb pocsolyába belefolytani. Gyakran a kápók is kivették részüket az erőszakból. Braha húga Katka, aki a jobb időkben sem volt valami nagyon robosztus, munka közben felsértette a lábát, és a seb elfertőződött. Amikor emiatt lelassult, azonnal ütleget kapott a hátára. Braha látta, és a saját bőrén is tapasztalta a szenvedést, de továbbra is ragaszkodott meggyőződéséhez. Velem ez nem történhet meg. Az épület bontó különítményben legalább olyan veszélyes volt dolgozni, mint a mocsárkommandóban. A nők pusztakézzel kézzel szedték szét a házakat, ahonnan eredeti lengyel tulajdonosaik a németek parancsára sietve távoztak. Runge, a bontókommandó SS felügyelőnője, arra képezte ki a kutyáját, hogy parancsra támadjon. Általában elég volt a fenyegetés a foglyok öztökélésére, ha mégsem, elengedte az állatot, ami gyötrelmes, nem ritkán halálos következményekkel járt. A bontáshoz csákányt is kaptak. Iréne döbbenten tapasztalta, milyen kemény munka ez. Miután kiütötték a habarcsot, a téglát szekérre rakották, amelyet ló helyett tizenkilenced magával ő húzott el egy építkezés helyszínére. Új börtönbarakkokat építettek belőle. Iréne az egyes altáborokat összekötő utak építésében is részt vett, a nyári hőségben. Mások hatalmas gödrökben robotoltak, kiásták és teherautókra lapátolták a homokot, majd a teherautót maguk tolták ki a gödörből. A túlélésért folytatott harc annyira felülrőlte őket, hogy a többség nem is gondolt ellenállásra. Ez nem azt jelenti, hogy olykor nelettek lettek volna sikeres szabotás akciók. Az egyik lengyel lány például, akire egy SS felügyelő ráöntötte az ürülékes vödörök tartalmát, úgy ásott ki árkokat, hogy szinte azonnal beomoljanak. A munkából minden nap kevesebben tértek vissza, mint ahányan elindultak. A halál eseteket, auf der Flucht es er sossan, menekülés közben agyonlőve megjegyzéssel regisztrálták, ami nyilvánvalóan nem volt igaz. Az őrök szándékosan provokálták a rabokat, hogy a kerítés irányába induljanak, például ruhadarabokat dobtak nekik, hogy hozzák el, majd amikor engedelmeskedtek, golyót eresztettek a hátukba. René Ungár szerint a munkájuk nyilvánvalóan nem érdekelte a nácikat, csak az, hogy végül mind meghalljanak. Munkába menet a foglyok több olyan falu mellett haladtak el, amelyeket a németek a földeltettek egyenlővé, hogy szántókat, hallgazdaságokat, melegházakat, állattartó és szárnyas telepeket hozzanak létre a helyükön. Rudolf és Hedvig Hösz most valósította meg azt a vidéki paradicsomot, amelyről ismerettségük és házasságuk korai napjaiban álmodta. Az út elvezetett egy területre, ahol korábban egy bzezinka, németül Birkenau nevű lengyel falu állt. A nők hamarosan közelebbről is megismerték a vidéket. 1942. augusztus 10-étől átköltöztették őket az auschwitz főtábor egy 10 es blokjából a Birkenaui tábor BIA szektorába, amelyet csak öt nappal korábban nyitottak meg távozások után elhagyott blokjaikat ciklon B-vel fertőtlenítették. Akik tudtak járni, gyalogtették meg, amint egy 40 perces utat, amelynek végén egy új pokolban találták magukat. Az ócska, nyírkos barakkok egyetlen sortéglából téglából álló falait, azóta kivégzett szobjet hadifoglyok emelték, az ablakokat nem lehetett kinyitni. Körülöttük teljes kopárság. Iréne a kilences barakban a téglából és betomból épült, három emeletes pritseket nézte, a tábori zsargomban kolye volt a nevük, mindegyiken hadfogojnak kellett osztoznia. Hogyan alhatnának ennyien, egy alig két méter széles helyen? Megkérdezni nem lett volna értelme, nem volt más választásuk. Csak nem egy évvel később Hunya Folkman is ebbe a barakba került. Akkor már akár tizenöten is nyomoroktak egy fekhelyen. A száz fő elhelyezésére tervezett épületekben akkor ezer nő zsúfolódott össze. A Birkenau nyírfaerdőt jelent. Az ezüstös fák bájos ligetekben csoportosultak a tábor körül. Árnyékokban két elhagyott épület állt. Az egyiket, egy békésnek tűnő piros parasztházat átnevezték Egyes Bunkernek. A másik, fehér házikót pedig kettes bunkernek. Júliusban egy szlovákiai nő, aki a közeli mezőn szénát gerebjézett, benézett az egyik kis házba. Egy nagy szobát látott, amelynek falain és mennyezetén csővezetékek futottak végig, és mintha zuhanyrózsákban végződtek volna. Aznap később megtudta, hogy gázkamrát, a közelben pedig emberi maradványok számára ásott gödröket látott. Az újonnan kialakított gázkamrák első áldozatai munkára alkalmatlannak minősített zsidók voltak. Közéjük tartoztak azok a fiatal nők is, akik nem tudtak átgyalogolni Auschwitzból Birkenauba. Ezért teherautókkal szállították őket. Egyenesen a halálba. 1942 nyarától már a befutó transportokról is hoztak meg semmisítésre embereket, akiknek azt hazudták, hogy mezőgazdasági munkára viszik őket. A rabokra várta feladat, hogy az új altábor tovább bővítsék. Himmler úgy rendelkezett, hogy 200 ezer fő befogadására kell alkalmassá tenni. A foglyok és az SS közötti státuszkülönbség szó szerint beépült az épületekbe. Több gondot fordítottak a gázkamrák megtervezésére és felszerelésére, mint a csatorna rendszerre vagy a mosdóhelyiségekre. Braha Huga, a törékeny sérült lábú katka puszta kézzel építette a krematóriumokat. A hosszú munkanap végén választhatott, hogy egy pocsolyában mosakszik meg, vagy tülekszik a tömegben. ezer fogolyra jutott egyetlen vízcsap, miközben a krematóriumokat korszerű szivattyúkkal látták el. A rabok később új vasúti pályát is építettek, amely közvetlen összeköttetést teremtett Birkenau és a Bécs-Krakó fővasútvonal között. Két simpár számára raktak le talpfákat és emeltek töltést, hogy amíg az egyik szerelvényt kiürítik, egy másik beállhasson. Auschwitzban, mintha minden út a halálba vezetett volna. Akit nem öltek meg a betegségek vagy az éhezés, azzal a kegyetlen munkakörülmények végeztek. Csoda hát, ha Iréne úgy látta, onnan csak a kéményeken át vezet az út kifelé? Katka nehéz szívvel állt a sorban, munkabeosztására várva. Valahogy mindig a legrosszabb különítményekbe került. Braha tudta, hogy ezt nem bírják sokáig. A kérdés csak az volt, mikor is hogyan kaphatnának valami könnyebb feladatot. Hasznát vehetnék-e varrónői tudásuknak? Hallott plegykákat jobbfajta kommandókról, sőt egy olyan helyről is, az SS adminisztrációs épületéről, a Stácsgebajdéről, ahol 1942. augusztus 22-e óta elfogadható körülmények között szállásolták el az irodai munkára beosztott női foglyokat, az SS családoknál házkörüli teendőket ellátó rabokat, és az óbere néstóbe a felső szabóműhely kiváltságos dolgozóit. Birkenau takaros, téglából emelt főkapuja mellett állt egy kis faház, a hármas blokk. Varroda működött benne, bár távolról sem volt olyan elegáns, mint a felső szabó műhely. A francia kommunista Marilou Colomba egy hónapig dolgozott ott 1943-ban az Auschwitz kettő varrókommandó tagjaként. Egy eszes, energikus belgarab, Mala Zimmerpaum kísérte át Birkenauba, aki lauferinként, küldönckén dolgozott. Mivel az SS-nek teljesített feladatokat, s közben az egész komplexumot bejárta, némi kép elnyerte fogvatartói bizalmát. Később a felső szabóműhely minden varrónője megismerkedett a megtörhetetlen Malával. A varrodában Marilú német egyenruhákat vart. Fülett helyiség volt, a levegőben cérna szálak és szöszök lebegtek. Váltott műszakban dolgoztak, egyszerre mintegy harminc nő, az egyik csoport nappal, a másik éjszaka. A katonák öltözékét javították, az eszeszek zokniait stoppolták, keresztet hímeztek a rabruhák megjelölésére, és tábori alsóruhákat vartak. A fehér nemük néha újra hasznosított anyagból készültek. Az egyik lány finom szövésű fehér bugyogót kapott, sötét szegélyekkel. Bár a zsidók ritkán részesültek abban a kiváltságban, hogy alsó neműt hordhassanak, a lány iszonyodva utasította el, tálizból, zsidó imasálból varták. Ez is egy újabb módja volt annak, ahogy a nácik az öltözködést a rabok megalázására használták. A varrodában az egyik kápót, egy nevű szlovák varrónőt a szaktudása mentette meg a gázkamrától. Amiben csak tudott, mindenben segítette a felügyelete alá tartozó nőket, azt is megengedte nekik, hogy titokban a saját ruháik szakadásait is megvarják, vagy befoltozzák. Birkenau varrodáj és szabó műhelyei egy Friedrich Münkel nevű tiszt irányítása alatt álltak. Ő sosem emelt kezet a rabokra, sőt, néha cigarettát osztott köztük. Az egyik éjszakai műszakban dolgozó fogoly szerint, a varrodában még az SS felügyelőnők is inkább buták voltak, mint kegyetlenek. A varrodában az volt a legjobb, hogy bent dolgozhattak, nem a tűző napon, vagy hóban, fagyban, ráadásul ülve. A kápók néha még azt is engedélyezték, hogy énekeljenek. A varroda azonban csak egy lélegzett vételnyi szünetet jelentett, a halálba vezető úton. A tizenkét órás műszakok kimerítőek voltak, főleg mert gyenge megvilágítás mellett erőltették a szemüket. Az éhező rabok a varrógépek fölött görnyedtek. Amikor elkapták a tifuszt, nem maradt erejük énekelni. Ha nem teljesítették a napi kvótát, a durvább eszezfelügyelők dühöngeni kezdtek, és megverték őket. Az éjszakai műszak munkájához a krematóriumok tüze adta a világítást. Holtestekkel megrakott teherautók dübörögtek el az ablak előtt. Emberek meneteltek, hosszú sorokban a kapu alatt, a gázkamrák felé. Több nő rövid korbácsot hordott magánál. Ezeket a tábori műhelyekben készítették. Én magam többször is megkorbácsoltam rabokat. Ír már grize. Mindenkit el fognak gázosítani mondta Hunya egyik társa, aki osztozott Irénének a kéményen átvaló tábozást illető borulátásában. Hunya épp nagy optimistán arról beszélt, mi minden csinál majd, ha kiszabadulnak Auschwitzból. A pesztimisták azonban nem fecsérelték hiú ábrándokra az időt. – Akkor fogadjunk! – ajánlotta Hunya. – Ha végül felsorakozunk a gázkamra előtt, megpofozhatsz. Ha viszont kiszabadulunk, én pofozlak meg téged. – Hunyát gyakran sodorta bajba a pimassága, néha akaratlanul is. Például, amikor azért verte meg egy őr, mert túl fáradt volt, hogy kivegye a kezét a zsebéből. Szerencsére többek csodálatát is kivívta, ezért sosem maradt szövetségesek nélkül. Ezek a barátai szerveztek neki benti munkát. Nem a varrodában, de legalább használhatta, a textilekkel kapcsolatos tudását, a Weberáj fonóműhelybe került. Miután Véniger felügyelőnő bevett szokásaként, üdvözlésül gumibottal fejbevágta őket, hunya leülhetett a tiszta, rendezett helyiségben. Mint egy százfogói tépkedett rongyokat nagyjából 3 cm széles csíkokra. Olló nem sokakadt, ezért az erősebb szövetekhez gyakran a fogukat használták. Néhány darabot 5 cm vastag, egy méter hosszú kötéllé fonta össze. Ezeket állítólag kézigránát eldobására használták. Más rongyokból és nyesedékekből harckocsi szőnyegek és tenger alatt használt tömítések készültek. Hunyák Orbácsokat font, ujjai a Birkenaui női zenekar távolról beszűrődő dallamainak ütemére jártak. A zenekart arra kényszerítették, hogy szerenáddal fogadják a beérkező transportok utasait. A vászomból vagy celofánból készült korbácsokat a felügyelők előszeretettel használták. 1944-re már 3000 fogoly szorgoskodott a fonókommandóban. Aki már nem tudott dolgozni, egyszerűen elgázosították, aztán könnyen pótolták a birkenaui foglyok közül. Az úgynevezett kiváltságos munkákhoz, Többek között megvesztegetéssel, vagy ismerősök, például a kvóták összeállításával megbízott prominens rabok segítségével lehetett hozzájutni. Még a talpra esett bráhának sem voltak olyan kapcsolatai, hogy bekerüljön legalább a varrodába, vagy a fonóműhelybe, nemhogy a felső szabóműhelybe. A rabok minden reggel azon tűnődtek, aznap milyen munka vár rájuk. Egy nap brahát. Rejtélyes feladatra vezényelték a tízes blokkba. Az épületben tisztaság volt, és kellemes, modorú, fehér köpenyes nővérek és orvosok sürgölődtek. Nők feküdtek bent, igazi ágyakban, mindegyikben csak egy valaki. Egyeseknek még saját szoba is jutott. Különféle kezeléseket kaptak, elsőlátásra ezek nem tűntek aggasztónak. Aztán egy lelkismeretes jó akarója félrevonta Brahát is figyelmeztette. Ha itt maradsz, jó melegben leszel, de soha nem lehet gyereked. A tízes blokk volt a hírhett kísérleti épület, ahol a nőket barbár tudománytalan módszerekkel tették meddővé. Szerencsére Brahát többet nem hívták vissza. Elgondolkodott, vajon optimizmusa ellenére nem inkább a szerencsén, a jó vagy bal szerencsé múlik-e minden? És neki milyen szerencséje lesz? Lehet-e saját szerencséjének kovácsa? Aztán, mint egy kilenc hónappal Auschwitzba érkezése után, sorsa kedvező fordulatot vett. Bekerült a Kanada kommandóba. Mi az a Kanada? érteklődött. A rámpán a színek egész kavalkádja kavargott. Voltak elegáns, Szörmebundát és sejemharisnyát viselő francia nők, gyámoltalan, aggastyánok, fürtös fejű gyerekek, öreg nagymamák, erejük teljében lévő férfiak, egyesek divatos öltönyben, mások munkásruhában. Peri broth, SS Rottenführer, tizedes. Hogy mi volt az a Kanada? Csodaország, tele folyton megújuló kincsekkel. Európa legnagyobb fekete piaca elveszett remények temetője. A tábori mitológia szerint a zsidóktól elkobzott holmik raktár épületeit azért nevezték el Kanadának, mert a bőség földje volt, és az igazi Kanadáról is ez a hír járta akkoriban. A Kanadában Braha valami olyasmit talált, ami egészen megközelítette a kávéról, meg a süteményekről szőtt optimista álmait, olivabogyót és limonádét. Amikor 1942. áprilisának elején lekászálódott a marhavagonból, biztosították róla, hogy gondját viselik a csomagjának. Lényegében nem is hazudtak. A deportáltak tárgyai értékesebbek voltak, mint azok, akik összecsomagolták és cipelték. Az SS pedig nagy gondot fordított arra, hogy busás hasznot húzzon belőlük. Létrehoztak egy hatalmas, egyre bővülő és számos dolgozót foglalkoztató raktárkomplexumot, amelynek egyedüli célja a bőröndök és táskák tartalmának szétválogatása és újraelosztása volt. Itt szortírozták a gázkamrák vetkőző helyiségeiben hátrahagyott kézitáskákat és ruhákat is, amelyek még őrizték halálba vonuló tulajdonosaik testmelegét. A Kanadában megtalálható volt a tömött marhavagonokból napról napra, éjszakáról éjszakára kiterelt, rémült emberek minden hordozható vagyontárgya. A feldolgozásának folyamatát gondosan megszervezték. A fővonal egyik állomásától telefonon értesítették a tábort a következő transport várható érkezéséről. A kanadásokat, Azaz az Aufreimungs kommandó tagjait egy motoros SS-felügyelő kiparancsolta a barakjukból, és a rámpához vezényelte őket. A húsz 60 kocsiból álló szerelvények kiürítésére két-három óra állt rendelkezésre. Minden vagonban körülbelül 100 ember utazott. A beérkeztetés folyamatát idővel tökéletesítették. Zavarkeltés, megfélemlítés, rendszerezés, szelektálás. Az első transportok csak fiatal, munkaképes nőkből álltak, de nem sokkal később már az egész családokat, egész falvakat deportáltak. A férfiakat és a nőket elkülönítették egymástól. Bócsúra nem jutott idő. Az emberek felsorakoztak a vonat mellett, és egy eszeszorvos felmérte az állapotukat, újával mutatta az irányt, balra vagy jobbra. Ha valaki nem tudott járni, az sem volt probléma. A betegeket, rokkantakat és időseket hordozható falépcsőkön segítették fel a közelben várakozó teherautók platójára, hogy kényelmesen utazhassanak a lágerba. A többiek gyalogoltak. A transportok érkezéséről csak néhány fotó maradt fenn az Auschwitz albumban, amely 1944. májusában a magyar zsidóság megsemmisítésének tetőfokán készült. A jelenetek nem beállítottak, de cenzúrázottak. Nem látunk feszülő pórázon acsarkodó kutyákat, rémül civileket ütlegelő SS legényeket elveszett szüleik után síró gyerekeket, vagy a vagonokból kivonszolt hullákat. Az egyik Frauenbajder Ankunft nők az érkezéskor című képsoron, sárga csillagot viselő kárpátaljai munkácsi magyar zsidók láthatók. Öltözékük éles kontrasztban áll a kanadás különítmény csíkos rabruháival. A nyomot mintás szoknyák, kötött kendők, gombos cipők az igazi kinti világot idézik. Kötények, matrózgallérok, kardigánok, méretre szabott kabátok, csizmák, főkötők, ráncos zoknik. Az albumfotói különösen szívbemarkolóan mutatják be, hogyan válik a többnyire névtelen és tehetetlen emberekből heftling, azaz fogoly. A cenzúra miatt nem láthatunk fotókat a vetkőző helyiségek félelmetes őrületéről, vagy a gázkamrákban átélt pánikról, a bezártság rémületéről. A transportoknak általában legfeljebb 10-20 százalékát hagyták életben. Néhányan közülük a Kanada kommandóba kerültek. Miközben a szelekció zajlott, a kanadások kidobálták a vagonokból a csomagokat, és hatalmas kupacokba hordták a vágányok mellett. A podgyász feldolgozása tovább tartott, mint az embereké. A mozdonyvezető a közelben lézengett, tett, vett, amíg alkalom nem adódott, hogy az összehordott holmiból elemeljen magának valamit. Nem kétséges, hogy a vasutasok nagyon is jól tudták, hová szállítják emberrakományukat a szerelvények. Az SS felügyelők fegyverrel a kézben várakoztak. Már bizonyára számolták a perceket, amikor megkaphatják a jutalom vodka adagjukat, két decét minden transport után. Táskák, dobozok, ládák, bőröndök, kofferek, tolószékek, sétabotok, babakocsik, a kanadások mindent szekerekre és teherautókra pakoltak, aztán kitakarították a vagonokat, hogy a vonat már fordulhasson is vissza, és zakatoló kerekekkel füstölögve roboghasson az újabb áldozatokért. Miután az embereket és a csomagokat elszállították, már csak a szemetet kellett összesöpörni. Újságpapír, üres konzervdobozok, elhagyott játékok, a felesleges hulladékot mágián égették el, beleértve az imakönyveket, rongyokat és családi fotókat. A legforgalmasabb időszakban a kanadások rakodó különítménye 200-300 fogolyból állt. Köztük volt egy szlovákiai fiatalember, Walter Rosenberg, akire az utókor felvett nevén Rudolf Vrbaként emlékezik. Ő izom járult hozzá a munkához, a rakományt a főtábortól, nem messze fekvő Kanada egybe vontatta. A holmikat egy nagy, épületekkel és szöges dróttal körülvet udvaron rakották le, amelynek mind a négy sarkában őrtorony állt. A terület a Deutsche Erke GmbH SS-fegyvergyárához tartozott. Vruba a hullarablók raktárának hívta. A bőröndöket, táskákat és batyukat kinyitották, és tartalmukat előzetes válogatás után pokrócokra rakták, amelyeket férfi foglyok húztak be a közeli barakkokba. Itt következett a szortírozás második szakasza. Amikor Vruba a rámpa munkából belső hordárral lépett elő a Kanadában, csodálattal figyelte az ott dolgozó szlovákiai lányokat. Mintha egy kis napsugár ragyogta volna be az életemet, Mondta. A válogató különítmény tagjait rótkepjen, azaz piroska néven emlegették, mert piros fejkendőt viseltek. Braha először hozzájuk csatlakozott. Mirkenauból naponta közel három kilométer a munkába, aztán vissza. Később Huga, Katka is oda került, meg Iréne, Fuxmárta és Herta, sok más szlovákiai lányal együtt. Braha és a Huga, Külön-külön műszakban dolgozott. Braha éjszakás volt, így reggel még épp visszaért a barakba, hogy láthassa a munkába induló katkát. A különítmény éjjel-nappal kemény munkát végzett, mert a transportok folyamatosan érkeztek, és a csomagok csak egyre halmozódtak. A piroskának nevezett kanadás lányok munkájában valóban volt valami meseszerű. A Kanada olyan volt, mint egy mesebeli gonosz félóriás, egy ogre kincsestára, apró leletek tárháza, amelyek a rabok számára varázslatosnak számítottak. A főtáborbeli válogató raktárakat egy harmincas évei közepén járó, megtermett szőke, SS sárfűrer, Richard Wieglieb felügyelte. Ő valóban olyan volt, mint egy ogre. Ha bármelyik fogjott lopáson kapta, 35 korbácsütéssel büntette, de még így is el lehetett lopni néhány falat ételt az újonnan érkezők csomagjából. Mielőtt összegyűjtötték, és a főtábor konyhája mellett álló, az eszezt ellátó fresz Barakke, vagyis a Zabablok éléskamráját gyarapították vele. Rudolf Vrba sikeresen elkerülte Viglép botját miközben pokrócok közé rejtve citromot, csokoládét és szardéniát csempészett a piros nőknek. Iréne egyike volt a szerencséseknek, akik csokoládét és kenyeret kaptak tőle, és jó barátságba kerültek vele. Egyszer, amikor kibontotta a pokrócot, egy üveg kölnit talált benne. Mi luxus! Mosakodási lehetőség hiányán legalább ezzel illatosíthatta magát. A lányok később meghálálták Rudi jóságát. Amikor tifuszos lett, egy ruha halom tetején bújtatták, hogy az elgázosítás veszélye nélkül gyógyulhasson. Gyógyszert és limonádét vittek neki, és gondoskodtak róla, amíg újra munkaképes nem lett. Brahának jó oka volt félni Vigléb őrmestertől. Látta, milyen perverz örömét leli abban, hogy a kanadás férfiakat kimerítő torna gyakorlatokkal bünteti az udvaron. Addig fekvő támaszóztatta, guggoltatta őket, amíg össze nem Egyszer, amikor Braha épp a mosdóból tért vissza az udvaron át, végleg minden ok nélkül úgy fejbe vágta korbács a gumis nyelével, hogy beleszédült, és persze nagyon dühös lett de le kellett nyelnie a mérgét, és vigaszt keresni a kevéske jóban, ami neki jutott. Egy nap 1943 elején, ahogy ruhákat válogatott, az egyiknek a zsebében kitapintott valamit. Azt hitte Szilva, és rögtön bekapta. Nagyon meglepődött, mert életében először kóstolt olajbogyót, amit a Görögországból deportált zsidók vittek Auschwitzba. Ahogy minden tündérmesében, Kanadában is szövődtek szerelmek, főleg mivel az ott dolgozók erősebbek és egészségesebbek voltak a többi fogolynál. Bráha 21 évesen még túl fiatalnak tartotta magát ahhoz, hogy udvarlója legyen. Más lányok választottak maguknak Kohanit, ahogy a tábori a szeretőjüket nevezték. Kialakultak lazább, de komolyabb kapcsolatok is. Rudolf Vruba még közvetített is egy Bruno nevű kápó és egy Hermione nevű, gyönyörű bécsi lány a szlovákiai piroskendősök kápója között. Bruno Kölnivel, Szappannal és Francia parfümmel ajándékozta meg Hermionét, aki élvezte, hogy mesés ruhák közül válogathat magának drága blúzokat és szoknyákat és hozzájuk fényes fekete csizmát. A romantikára azonban mindig rávetült a szexuális erőszak fenyegető árnyéka. Rübá tisztelte a mellette dolgozó nőket. A mindennapok keserűségét valamelyest enyhítette a belőlük áradó női melegség. Más férfiak, a harácsolt ételen hízó és lopott italtól megrészegedő felügyelők és kápók, Zsákmányként tekintettek a lányokra, zaklatták a nyitott mosdókban, és üldözték őket a ruha, dunyha és bőrönt kupacok között. A nemi erőszak is egyike volt a rengeteg szörnyűségnek, ami a táborban megtörténhetett. A a ruhákat hegyekbe halmozták, amelyeken biciklivel gázoltak, kezükben korbáccsal, előttük pedig egy csaholó kutyával, Marceline Loriden Evans. Bráha azt a feladatot kapta, hogy szétválogassa a ruhakupacokat, amelyeket Rudi és a társai behortak. Iréne dolga is ugyanez volt. felmászott a halmok tetejére, és kihúzkodta a különböző kategóriákba tartozó darabokat, például fehér neműt, jó állapotú vagy éppen rongyos ruhákat. Aki ügyes volt, magának is szerezhetett fehér neműt, és szükség szerint elcserélhette mással. Iréne önbecsülésének nagyon jót tett, hogy végre hordhatott alsóneműt. Brahának időnként sikerült kicsempésznie néhány szál cigarettát, és elosztogatta a barátnői között, akik csereszközként használhatták. A Kanada őrült belső piacot alakított ki, ahol gyémántot adtak friss vízért, vagy harisnyát néhány szem kininért. A rabok nem tartották lopásnak, ha eltettek maguknak valamit, vagy mások számára organizáltak. A javak megosztása hozzá segített a nagylelkűség kivirágzásához, a foglyok között. Az esznek köszönhető hiány és barbárság ellenére. A zsebekben vagy retikülökben talált hétköznapi tárgyak a rabok szemében kincset értek. Különösen értékes áruciknek számított a zsebkendő, a szappan és a fokrém. A gyógyszer az aranynál is többet ért. Egyik nap Braha talált egy régi zsebórát, és nem tudott ellenállni a kísértésnek, hogy megtartsa. Az óráról leolvashatta a pontos időt, és nem kellett a sorakozót, takarodót vagy ebédszünetet jelző ordibálásra hagyatkoznia. A piros kendősöket azonban rendszeresen átkutatták, amikor elhagyták a telepet, és egy német kápó felfedezte Braha szerzeményét. Büntetésből úgy megütötte, hogy monoklia támadt. Még örülhetett, hogy nem rendelték kinti munkára, de akár ki is végezhették volna lopásért. A Kanada kommandó tagjai sem feltétlenül tudták megvesztegetéssel elkerülni a gázkamrát. Mivel a holmik kicsempészése ilyen kockázatos volt, bátorság és leleményesség kellett hozzá. A nők a ruha ruhaújjukba vagy a kendőjük alá csiptették, avagy titkos szütyőjükbe rejtették a kincseket. Néha úgy meneteltek el a felügyelők előtt, hogy közben konzerveket szorítottak a két szombjuk közé. Az esze szúrópróba szerűen testüregmotozást is tartott, hogy lefülelje azokat, akik így módon rejtették el a lopott tárgyakat. Az ellenőrzést legkönnyebben úgy lehetett megúszni, ha a lopott ruhákat magukra vették. Hunye Folkman is így jutott új cipőhöz. Amióta elszedték tőle a bakancsát, minden reggel a túlméretezett tábori facipőben botladozott a fonóműhelybe. A klumpának is nevezett ormótlan lábbelitől, feldagadt és feltört a lába, s a seb is elfertőződött. Az egyik piroskendős kedves cserfeslány, Engel Kató, Elhatározta, hogy segít neki, hiszen a földie volt, mindketten késmárkról érkeztek. Kató mezitláb ment dolgozni a Kanadába, hogy cipővel a lábán térhessen vissza, amelyet hunyának adhat. Hunya olyan hálás volt az ajándékért, hogy angyalnak nevezte Katót. Az Auschwitzban gazdátlanul maradt több százezer pár cipő közül a menthetőket cipészműhelyekbe küldték, ahonnan felújítás után a birodalom civil lakosaihoz kerültek, akik még szabadon sétálhattak városuk, utcáin, meglátogathatták a barátaikat, esetleg beülhettek egy cukrászdába, kávéra és süteményre. A berlini Salamander gyár egyik kényszermunkása, aki a háború alatt mindvégig használt cipőket újított fel, megérezte, hogy a címke és használati utasítás nélkül érkező sok tonna lábbeli a fájdalom Végtelen világából származik. Egyik nap Brahának épp egy női kardigán Került a kezébe, és észrevette, Hogy az öt gombja Feltűnően nagy. A kíváncsiság nem hagyta nyugodni, Lepattintotta a gombok elejét, És felfedezte, Hogy mindegyikben egy kicsi, égköves Óra rejtőzik. Az előző tulajdonos Hordozható vagyona. Ezúttal egyiket sem merte megtartani. Volt egy csapat, Amely kimondottan arra szakosodott, hogy a háznyi magas ruha és cipőhalmokat rejtett kincsek gyémántok, aranyis pénz után kutassák át. Lehettek a váltömésben, a varrásban, a fűzőrétegei között, vagy a szegélyekben. Amit találtak, az eszesz felügyelte sáckisztébe, a kincses ládába kerültek. Amint a láda megtelt, a közeli Stadzgebojde pincéjébe vitték, ahol egy másik csoport számba vette a tetemes vagyont, amelyet aztán Berlinbe küldtek. A koncentrációs táborokból érkező valamennyi értéktárt szállítmány egy Bruno Melmer nevű SS tiszt ellenőrzése alá tartozott. Az értéktárgyakat a Reichsbanknál helyezték letétbe. Walter Funk, bankelnök, teljes egyetértésével, vagy a berlini városi zálogházban árverezték el. Hössztábor parancsnok tisztában volt Auschwitz sötét kereskedelmi üzelmeivel. A háború után a vádlottak padján beismerte, hogy még a halottak aranyfogait is kiszedték, beolvasztották és Berlinbe küldték. Amikor csak lehetett, a kanadások elásták az értékeket, hogy a nácik ne húzhassanak hasznot belőlük. A bankjegyek kiválóan alkalmasak voltak papírnak. Szerencsével és ügyességgel néha sikerült értéktárgyakat kicsempészni. Az SS nem tudott róla, hogy az egyik kápó Bernárd Zwircina tagja volt a föld alatti mozgalomnak, ahogy a kiváltságos Kanada kommandóból többen is. Részben a Kanadából kivitt értéktárgyakból fedezték a szökési kísérleteket és az 1944. augusztusi felkelést. Az eszesznek nem csak a nyilvánvaló kincsek kellettek. A textíliának is nagy értéke volt. Abból öltöztették a német polgárokat, tehermentesítették a gyárakat, hogy több fegyvert és lőszert állíthassanak elő, és javították a hazai közhangulatot. Braha Huga, Katka azon munkások közé került, akik a szétválogatott ruhákat típus és minőség szerint csomagolták. Őt a kabátokhoz osztották be, ami illet hozzá, hiszen apjától, szalomontól kiválóan megtanulta a kabátkészítés minden csinyát binnyát. A ruhákat először ciklon b fertőtlenítették, majd tízesével összecsomagolták. A legjobb darabokat tehervonattal Németországba küldték. Minden szállítmányról leltár készült. Hössz feljegyezte, hogy naponta akár húsz ilyen vonat is indulhatott Auschwitzból. A rakományt nem tartotta lopott holminak, ellenkezőleg. Egy rendelkezés értelmében a táborvezetés lett az elhunyt rabok tulajdonának, törvényes örököse. A ruhákat néha más koncentrációs táboroknak küldték át, a használt cikkfeldolgozási irodán keresztül. A kötegelt ruhák szállításának megszervezéséért Viglép felelt. Például lehetett a hétfő, a minőségi férfi napja, a csütörtök a szőrméké, a péntek a gyermek nemüké, és így tovább. Miután a zsidók otthonait kifosztották, a náci harácsolók most már tulajdonuk végső maradékát is maguknak akarták, szó szerint még az ingüket gatyájukat is. A már hordhatatlan darabokat a rondyok rongyok kategóriába sorolták. A harcosabb lelkületű kanadások titokban maguk is szétszaggattak és tönkretettek néhány ruhát, hogy legalább azokat ne használhassák a nácik. Az SS azonban még a rondyokat sem hagyta beszendőbe menni. Egy részüket a fonóműhelyben csíkokra szaggatták, aztán többek között hunya ujjait vérezték fel, amikor korbácsot font belőlük. Másik részüket a memeli textilgyárba küldték, ahol papírként hasznosították újra. A Krakó melletti Plassovi koncentrációs táborba is jutott belőlük, ahol a rabok roncszőnyeget készítettek. Egy készítő eltűnődött, millett azokkal az emberekkel, akik egykor az alkotásaihoz alapanyagul szolgáló ruhákat horták. A németországi Grünberg egyik gyárában dolgozó kényszermunkásoknak nem voltak illúzióik a rongyok eredete felől, amelyeket felaprítottak és újra szőttek a nagy üzemcsarnokokban. Tudták, hogy a naponta befutó szállítmányok Auschwitzból érkeznek, és azt is, hogy az ő ruháikkal is ez történik majd, ha túl betegek vagy kimerültek lesznek a munkához. A cipők, amelyek még őrizték tulajdonosuk lábformáját, a méretre szabott öltönyök, a névvel is egyedi motívumokkal hímzett babaruhák, minden egyes darab, amelyet a kanadások átválogattak, a tömeggyilkosságok bizonyítéka volt. Brahának, Irénének, Katkának és a többieknek ezzel a tudattal kellett élniük. Amikor 1943-ban új Kanada nyílt Birkenau területén, a dolgozók közvetlen szemtanúi lettek annak, hogyan tereli be az eszesz az embereket a gázkamrákba? Kezdetben az új válogatóhely, amelyet Kanada kettőnek neveztek, egyetlen nagy raktárépület volt a hármas és négyes krematórium között. Később öt, majd idővel harminc barakra bővült. Az 55 méter hosszú épületek egy teherautók számára is elég széles út két oldalán álltak. A harácsolt holmik, új gyűjtőhelyek köré zöldellő pázsitot ültettek, és gondozott virágágyásokat telepítettek. A tiszta, fehér blúzt és csinos nadrágot viselő fiatal női rabok itt sütkéreztek a nyári napon ebédszünetekben. Egy ezesz fotós 1944-ben megörökítette őket munkaközben. Egészségesnek látszanak, mintha normális körülmények között élnének. Mosolyogjanak! Utasította őket a fényképész, ők pedig engedelmeskedtek. Ez is az illúziókeltés keltés része volt. A nácik ezzel is igyekeztek meggyőzni az újonnan érkezőket és a vörös kereszt ellenőreit, hogy a táborban minden rendben zajlik. Ezeket a piros posgás lányokat, vászke, fehérkendősök néven ismerték a táborban. Ők válogatták a gázkamrák vetkőző termeiből származó ruhákat, és kézipodjászokat. A pázsitról tisztán láthatták a halálba menetelők hosszú sorait. Brahát néhány hónapra áthelyezték a Birkenaui Kanadába. Végig kellett néznie tehetetlenül, amint szinte az egész egykori osztálya, a pozsonyi ortodok zsidó általános iskolából a gázkamra felé vonul. Azok a lányok, akikkel együtt rajongtak a bubi frizuráért és a Volán gallérért. A fehérkendősök azt is láthatták, hogy az elgázosítások alkalmával egy eszesztiszt felmászik a krematórium tetejére, és egy kannányi ciklon B szór egy nyílásba. Braha addigra már annyi betegségből és erőszakból eredő halált látott, hogy már nem is vette észre a holtesteket, csak válogatott tovább. A kabátot Braha húga katka találta meg, a kabátvarrás mestere. Azonnal rá ismert a saját kabátja volt, amelyet a deportálásakor otthon hagyott. Magához vette és újra hordani kezdte, de először piros csíkot festett a hátára, hogy jelölje rabruha. A halomban Bráha egyik kabátját is megtalálta, egy emléket az Auschwitz előtti időkből. Katka pontosan tudta, hogy ez mit jelent. A szüleik nincsenek többé. Amikor 1942. júniusában deportálták őket, Karolína és Szalomon valószínűleg bepakolta a két kabátot, hogy átadhassák a lányaiknak, ha megérkeznek. Őket azonban Lublinba vitték, és hamarosan meggyilkolták, valószínűleg a majdaneki neki megsemmisítő táborban, a holmiukat pedig Auschwitzba küldték szortírozásra. Katkának nem volt ideje elgondolkodni a kabátok feltűnésének tragikus jelentésén. A ruhahalmok napról napra egyre magasabbra nőttek, később talán lesz alkalma meggyászolni a szüleit, és eltűnődni azon, mit élhettek át életük utolsó perceiben. A a Szalomon egyedül szenvedhetett a csend zárva, szavak nélkül, szerető felesége vigasztaló támogatása nélkül. Karolina biztosan reszkető kézzel vetette le a ruháit, és rettegve gondolt arra, hogy halála előtt nem láthatja már a lányait. Füst, hamú és emlékek maradtak belőlük. A kéményen keresztül távoztak. Fuxherta márta Márta unakatestvére, amikor elhaladta a gázkamrák mellett, ráismert húga Alice ruhájára is cipőjére. Egy újabb elveszett, drága életbizonyítékaira. Iréne barátnője Reni Ungár 1942. júniusában tudta meg, hogy a családját Auschwitzba deportálták. A ruháikat megtalálta a Kanadában, így gondolatban végső búcsút vett tőlük. Iréne nem állt messze a teljes kétségbeeséstől, amikor rátalált nővére Frida Holmiára. Fridának kicsi gyereke volt, a gyermekekkel érkező anyákat azonnal a gázkamrába küldték. Hogyan is küzdhettek tovább ilyen körülmények között, és követhették Braha bizakodó ábránjait. Iréne legalább másik nővérével, Jolival találkozhatott, akit munkára válogattak ki, és vele volt még a kis húga Edith. A szörnyűségek ellenére talán még volt miért élni. Aztán Joli megbetegedett, és Edith is. Elkapták a tifuszt. birkenau még több volt a tető, mint az ausvici főtáborban. Iréne undorodott a szalmazsákoktól, amelyeken aludniuk kellett. Szinte mozogtak, annyi volt bennük a vérszívó, amelyek gyorsan megtelepedtek a rabok hajában, bőrredői között és ruháiban. Az első nyáron, amelyet Iréne Auschwitzban töltött, súlyos tifuszjárvány tört ki, amely naponta százával szedte áldozatait. A kinti munkáról piszkosan, fáradtan visszatérő nőknek nem sok energiájuk maradt, hogy odaverekedjék magukat az egyetlen épphogy hogy csordogáló csaphoz, amelyet naponta csak rövid időre használhattak. A felügyelők ordítoztak velük, hogy miért olyan mocskosak, de azért is, ha mosakodni próbáltak. A bunkós bottal felszerelt kápók és az emberi hús ízéhez szokott kutyák, csak tovább fokozták a káoszt. Fux hertát egy alkalommal, Amikor vizet akart venni, Hogy kimossa a nadrágját, Az egyik német rajta kapta, Korbáccsal 25 húzott A csupasz hátuljára, Aztán kizavarta a mosdóból. Ilyen körülmények között Milyen esélyük lehetett a raboknak, Hogy elkerüljék a tetvesedést? Lásztól és alultápláltságtól Legyengült szervezetük Nem tudta felvenni a harcot A betegséggel. Iréne elszörnyedve figyelte, ahogy egy ismerős lány a sáros pocsolyából iszik, annyira gyötörte a tifuszos szomjúság. Rona Böszi volt, az a berlini varrónő, aki titkos varróleckéket adott neki pozsonyban, Iréne ekkor látta utoljára. A nagy tetűírtással, az Entlausonggal 1942. decemberében próbálkoztak először a nácik. Az SS-orvosok rettegtek, hogy az ő embereikre is átterjed a kór, ezért alapos fertőtlenítést rendeltek el. Birkenaut vesztekzár alá helyezték, beszüntették a munkát, és a barakkokba tilos volt bemenni. A szalmazsákokat elégették, az épületeket gázzal kifüstölték. A nőkre ráparancsoltak, hogy a szabad ég alatt vetkőzzenek le, gönceiket pedig dobják az erre a célra odakészített vödrökbe. A ruhákat aztán gázmaszkot viselő mosónők fertőtlenítették, majd a barakkok tetejére és kötelekre terítették kiszáradni. Már amennyire ez fagypont alatti hőmérsékleten lehetséges volt. A rabokat tömegesen hideg vízű fürdőkbe terelték és kopaszra nyírták. Ezután a fejüket vastagon bekenték fertőtlenítőszerrel, amely csípte a frissen borotfált bőrüket. Ezzel egy időben 2005 nőt válogattak ki elgázosításra. Hunyá egy későbbi tetűírtás alkalmával került sorra. csupaszon, kopaszra nyírva, megalázottan botorkált az úgynevezett szárító téren 30 ezer társával együtt. A megrázkodtatástól eltonpultan szinte nem is érezte a bőrét melengető napsugarakat. Míg néhányan a korábbinál jobbnak látszó ruhát próbáltak szerezni. Hunyai sokan mások Kétségbe esetten keresték régi, ismerős ronjaikat. Amikor végre megtalálta, elsírta magát a megkönnyebbüléstől. A téli fertőtlenítések alatt több ruha gazdátlanul maradta szárító köteleken, míg mesztelenül várakoztak a leggyengébbekkel a hideg végzett. A tetvek néhány nap múlva visszatértek. Iréne testvérei Joli és Edith a reménytelenül beteg rabok számára fenntartott, optimistán kórháznak nevezett blogba a revírbe kerültek. Itt az ápoló személyzet könyörgött a pácienseknek, nehogy panaszkodjanak a vérszívókra, különben az eszesz kiüríti az egész épületet és mindnyájukat a gázba küldi. Iréne megígérte a testvéreinek, hogy minden este visz nekik valamit a Kanadából. Egy kis kenyeret, vagy amit szerezni tud. Egyik nap a műszak után arra ért oda, hogy Jóli holtan fekszik az Edit melletti ágyban. Ekkor braha húgát katkát is éppen a rabkórházban ápolták, nem gyógyuló lápsebe miatt. Egy Manczi Sválbová nevű hallgató próbálta megtisztítani a sebet, aki a második szlovákiai transporttal érkezett. Iréne gyertyával világított neki. Manci minden este felszúrta a kelést, de a fájdalom és duzzanat másnapra mindig visszatért. Gyógyszer nem igen akadt, és csak papírköttszer jutott a raboknak. Mindenki megtette, amit tudott, az összetartás nagyon sokat számított még akkor is, ha orvosilag nem nyújthattak megfelelő ellátást. Egyik éjjel Braha arra ébredt, hogy Katka bemászik mellé a pricsre. – Mit keresel itt? – kérdezte. – Örült, hogy látja a húgát – de nem értette a helyzetet. Nem a kórházban kéne lenned? Rossz előérzetem támadt, felelte Katka. Kiszöktem az ablakon át. Edith is veled van? Ő ott maradt, pienni akart. Másnap az összes beteget kivitték a rabkórházból, és a földre fektették. Elérkezett a szelekció ideje. Iréne a létszám ellenőrzésen állt a többi, munkára alkalmas fogolyjal, és nézték, ahogy egy csomó katona érkezik a táborba kutyákkal. Elizabeth Dressler, ráport figyelte a tábor kapuján kivonuló rabokat. Ujjával mutatott jobbra vagy balra. Iréne a dolgozókkal tarthatott. Szelekció, vagyis kiválasztás. Kontextus nélkül ártalmatlan kifejezés. Boldogabb időkben az ember kiválasztotta a varráshoz a megfelelő színű cérnát, a ruhájához illő kalapot, egy süteményt a cukrázdában. A koncentrációs táborban azonban ezt a szót rettegés övezte. Azt jelentette, hogy az ember a szakadék szélén egyensúlyoz, és végül általában belezuhan. Az újonnan érkezőket már a rámpán szelektálták, balra vagy jobbra küldték. A halálba, vagy még egy kis nyomorúságos életre. A lágerban rendezett szelekciók során a rabok mesztelenül álltak az SS-orvosok előtt. A betegség vagy sérülés legcsekélyebb jele azt jelentette, hogy az illető már mehet is a méregzuhany alá. A rabkorházi szelekció gyakorlatilag kiürítette a kortermet. Hösz tábor parancsnok utasítást kapott Himlertől, hogy fogadja Auschwitzban a Németországból átszállított zsidókat, mert a Fáterlandot hivatalosan is zsidómentessé kell tenni. Hösz tiltakozott, mondván dugik vannak, akkor csináljon nekik helyet, felelte Himmler. Olykor a szelekció órákon át tartott, szélsőséges időjárási viszonyok között. Egészséges, munkaképes nőket is a halálba küldtek. A válogatás néha erőnéti felmérést címszóval folyt. Az éhező, kimerült rabokat futtatták a tábor főutcáján, a Lagerstraszén, miközben az SS felügyelőnők ütlegei záporoztak rájuk. Azokat, akik megálltak, vagy feladták, az út szélére vonzolták. Talán nem tudták, hogy szó szerint az életükért futnak, vagy annyira belefáradtak már a küzdelembe, hogy nem is érdekelte őket. Az egyik különösen kegyetlen szelekciós teszt alkalmával a raboknak a lágerstrász szementén futó vízelvezető árkot a Königs kellett átugarniuk, amely a fogolyverések és gyilkosságok hírhet helyszíne volt. Katka a gyenge és a sérült, elfertőződött lábával nem tudott elég nagyot ugrani. Szerencsére Braha is egy másik lány közrefogta és átlendítette őt. Hey! – Héj! Miért ugratok olyan közel egymáshoz? Ordított az egyik őr. Brahamint mindig már készen is állt a válaszszal. Csak tartani akartuk a sort. A felügyelő rájuk hagyta. A szelekció néha célzottabban történt. A rabkórházat időről időre teljesen kiürítették. Jóhán Paul Krémer SSS orvos naplójában leírja, hogy 1942. szeptember 5-én a tábori kórházban fekvő nőket kiterelték a szabadba. Ott le kellett vetkőzniük, majd teherautókkal a 25-ös blokkba, más néven halálblokkba szállították őket. Sírva könyörögtek az SS felügyelőknek, hogy hagyják őket életben, mondta a háború után a vádlottak padján. Az említett hétvégéről még azt is feljegyzi naplójában, hogy kitűnő vasárnapi ebédet evett: paradicsomlevest, csirkét krumplival és vörös és fenségesen finom fagylaltot. Azon a borzalmas őszi amikor Iréne munkára alkalmasnak találtatott, a revier betegeit kiterelték a szabadba. Mire Iréne a műszakból visszatért, a rapkorházat üresen találta. Odakint hátrahagyott cipők hatalmas halma tornyosult. Benne a tizennyolc éves Edité is. Iréne tudta, hogy ez mit jelent. A kis húga halott. Jajgatva összetörten rogyott a földre. Nem akartam tovább élni, Iréne Reichenberg. Iréne a felső pricsen hevert a barakjában, bőrét összecsípték a szalmazsákban tanyázó tetvek, nem akart lemászni, nem akart dolgozni. Braha úgy találta ott zokogva, amikor a műszakból visszatért. Valaki ellopta a takarómat, panaszolta sírva Iréne, meg sem próbált szembeszállni a tolvajjal. Brahának azonban kettejükre is elegendő akaraterű jutott. Nem maradhatsz itt, fel kell kellned, dolgoznod kell! Egy baraktársuk, akit még otthonról ismertek, ez dünnyögte. Miért nem megyünk a kerítésnek? A táborkomplexum egyes területeit szöges drót kerítés választotta el egymástól, melyet őrtornyok és kutyás járőrök felügyeltek. A kerítésbe magas feszültségű áramot vezettek, és egy villanyszerelő fogoly, Hendrik Porebski, tartott a karban. Az ő feladata volt, hogy a több kilométernyi szöges drótot rendszeresen átvizsgálja. A kerítésnek menni nem szökési kísérletet jelentett, hanem öngyilkosságot. A kétségbeesett foglyok beléptek a kerítést övező halázónába, és ha az őrök előbb nem lőtték le őket, áramütéssel végeztek magukkal. Holtestük aztán egy darabig ott lógott a dróton, mint valami groteszk karácsonyfadísz, figyelmeztetésül vagy éppen kísértésül a többiek számára. Mielőtt egy különleges kommandó fogjai kampós botokkal leszették volna a holtesteket, a politikai részleg vizsgáló csoportjának, az Erkenungsdienstnek a tisztjei, minden oldalról lefényképezték őket. Éjszakánként a foglyok közül kinevezett Kék munkaruhás rendőrnők őrjáratoztak, hogy elkergessék az öngyilkosságra készülőket. Auschwitz nyomorultjaitól még az önrendelkezésnek ezt a formáját is megtagadták. Iréne látott már olyat, hogy raptársai a szöges drótnak rohannak, és testük füstölögni kezd. Nem megyek kerítésnek, jelentette ki. Szlovákiai ismerősük minden nap újra előállt a javaslattal. Ha neki mész a kerítésnek, meghalsz, és a fasiszták elérik, amit akartak, érvelt Braha. Túl kell élni, nem meghalni. Élned kell. Braha eltökélte, hogy élve kiút Auschwitzból, hogy kávét és süteményt rendelhessen, a pozsonyi cukrászdában és elmesélhesse a történetét. Iréne is próbált küzdeni, de a kétségbeesésnek nehéz volt ellenállni. Ezt senki sem képes túlélni, Gondolta, miért sikerülne nekem? Reménytelen gondolataival nem volt egyedül. A foglyok körében általános jelenség volt, hogy tiltakozásul a fizikai és érzelmi traumák ellen a test és az elme lassan feladta, míg a teljes apátia be nem következett. A megtört foglyok képtelenek voltak tisztálkodni, enni vagy egyáltalán felkelni, és két lábon járó csontvázzá váltak, lényegében meghaltak, mielőtt az eszesz végleg a más világra küldte őket. Mielőtt Iréne sorsa jobbra fordult volna, rosszabbra fordult, pár nap múlva belázasodott, ő is megbetegedett. Tökéletes indok arra, hogy feladja és a kéményen áttávozzon. Braha azonban hallani sem akart ilyesmiről. Itt nem maradhatsz, velem jössz, jelentette ki, és elrángatta barátnőjét dolgozni. Nem sokkal azután, hogy elhagyták a barakkot, teherautók érkeztek, és összeszedték az otthon maradtakat. Egyenesen a gázkamrába vitték őket. Braha minden nap magával vonszolta Irénét a Kanadába. Ott Iréne könyörgött egy másik kápóbarátnőjének, hogy szerezzen kinint a lázacsillapítására. Braha válogatás közben szintén gyógyszert keresett a bőröndögben és kézitáskákban, és estére össze is gyűlt egy maréktabletta. Iréne nem tudta, milyen pirulákat kapott, de megköszönte. Amikor Braha elaludt, Iréne elhatározta, hogy az összes tablettát egyszerre beveszi. Az se baj, ha belehal. Legalább véget érnek a szenvedései. Reggel nem ébredt fel, három napig öntudatlanul feküdt. Bráhá gondoskodott róla, ahogy tudott. Aztán csoda történt, Iréne kinyitotta a szemét, szédült és támolygott, de a láza elmúlt. A kétségbeesés azonban megmaradt. Az, hogy meggyógyult, a körülményeken nem változtatott, és a testvéreit sem kapta vissza. Újabb tervet szőtt. Át akart kerülni a halálblokkként elhíresült 25 25-ös blokkba, ahol a súlyos betegeket addig tartották fogva, amíg a gázkamrába nem vitték őket. Egy szélka nevű szlovákiai lány volt a blokkvezető. Alig 16 évesen érkezett Auschwitzba. A koncentrációs tábor csúnyán eltorzította a jellemét. Korábbi személyiségét régi ruháival együtt levetette. A többi fogoly szinte kivétel nélkül rettegett az angyalarcú lánytól. A raboknál szokásos rongyok helyett esőkabátot, színes fejkendőt és vízálló csizmát hordott. Amikor egy fogolytársa megkérdezte, hogy lehet ilyen kegyetlen, a 25-ös blokk halára ítélt lakóival, így felelt. Bizonyára tudod, hogy a saját anyámat is fel kellett tennem a gázkamrába a tartó szekérre. Megértheted, hogy nincs olyan szörnyűség, amire ne volnék képes. A világ is szörnyű hely. Így veszek elég rajta. Iréne elhatározta, hogy Cilka őrizetére bízza magát a halál előcsarnokában. Mit akarsz? kérdezte tőle egy nő, aki ott állt a 25-ös blokk falának támaszkodva. Bejutni! felelte Iréne. Előbb ki kell töröltetned magad a barakkod népsorából, aztán ide kell hoznod a kartonodat, és átveszünk. Iréne csalódottan kullogott vissza a barakjába. A tábori bürokrácia tehát még azt sem engedi, hogy meghajjon, amíg el nem végzik a szükséges papírmunkát. Nem adom ki a kartonodat, jelentette ki a blokk vezetője, egy zsolnai nő, aki harmincon túl már öregnek számította húsz éves Iréne szemében. Nem kapsz tőlem semmiféle papírt. Meglátod, sétáztam még a pozsonyi korzón. Szavai egybecsengtek Braha ígéretével, Hogy lesz még idő, amikor együtt kávéznak és süteményeznek. Ha már kétségbe esni sem hagyják, Talán bizakodhatna ő is. A szeretet és hűség kötelékei nem engedték, Hogy Iréne megölje magát. Iréne, Braha, Katka és Hunya szerencséje nagyot fordult, amikor az ügyes kezű női szabó, Fox Márta megjelent a Kanada egyben, egy SS őrmester kíséretében. Márta nyugodt volt és magabiztos. Anyagot jött válogatni a kupacokból. Új megrendelőnek dolgozott.